GASPALA bueno, ba, azke e, e, TABERNAN Bueno, hauztaba azte azken guaguean Iturraman espalat tabernan benedukela e, auza faria beneden tabernan berrogeita bos bat pertsona afaltzan eta historia da, gertatu zen ba, barran zuen bi aterritar humanoak zirbiten edo ba la portu zuten barrantzgoen bote bat itoitz itoitzen bote bat. Orduan ba atera ginen, ateraren ion botea, findugen ion botea eta daraman zituzten ba, pare bat ostiko, hori berritzauserra pikatzeko. Orduan gertatu zena izantzen zen, hori pasa ta 5 minututara ba, e, minutera, ba ondoan ba agertu zirela hiru kotxe polizia sekretena Eta gero e, beste bi patrol eh polizia nazionalena. Ordun ba ikustenare genuen ba tabernari begira bat guztian eta hamar ba, minutu, 11 minutu pasatago ba sartu ziren 8 bat polizi eh capuchatu ba tabernan. Ordun ba, e, berrogei tabernan zeuden 40 gintuzten eta gero, irunekaba enbiatu ziguten ba, gainean eramaten genuen guztia. E, baitare, saiatu ziren tagerna barruko barrara eta zukaldera sartzen, baina eskenien nutzi e, baimenik edo ordenik ez dutelako. Hori bueno, ba, gutxi golahera gertatu zen gaueko ama biakla orden gutxi zan inguru, Eta ba, ma biaketa hogeirako edo, guntziduna, guntziduna, gaita mar bat minutu. Eta gero, ba, esan behar dugu, ba, e, iturraman, ba, gertatera huek ja e, sarritasun bat hartzen ari dutela, ez behelak e, kasu aislatu bat, ari bidez hurrian, ba, gutxi gora, e, azte azkenan gertatu zenarekin, ba, gutxi gora bera, pertsona identifikatuak eta miatuak izan dira, bai polizia municipalaren aldetik eta baita polizia nazionalaren aldetik eta aipatzeko kasua da baita ere ba instituin gertatzen ari dena, ez? Ba poliziaa municipalak egunero birritan, goizetan bai 8ak inguru eta 12 eta horretan inguru da bi, sa, bai klasera sartzeko eta gero baitare hatzen aldietan ba, pasatzen dira ikasleak e, amaiketako eta jaten, jaten duten tokipikan ba E, ikasleak identifikatu eta eta emiaz zera. Eta baiada eguneroko ogia da, egunero pasatzen dira eta egunero ikasleak identifikatuak izatzen dira. Eta ba hori da gutxi gara <gülüyor>